Avui és divendres i és el tercer dia de la quarta setmana d'aquest entrenament de gestió de l'estrès i, i del malestar emocional. Durant aquestes sis setmanes en les que t'acompanyo cada dia de dilluns a divendres, sóc aquí simplement per explicar-te tècniques molt antigues, però que funcionen, però que ens porten a viure amb molta més calma i molta més pau. Aquesta setmana ens estem focalitzant en dues coses. Ens estem focalitzant bàsicament en adonar-nos que igual que fem una higiene de les dents, igual que fem una higiene corporal, també hem de fer una higiene mental, una higiene emocional, una higiene sentimental. aquest és un dels dos focus d'aquesta setmana però l'altre focus, l'altre punt fonamental és tenir consciència de que nosaltres no som els nostres pensaments, de que nosaltres no som els nostres sentiments. Jo sóc el que se n'adona dels pensaments. Jo sóc aquell que què se n'adona dels meus sentiments. Però els sentiments van canviant i el jo continua estable. Els pensaments van canviant però jo continuo aquí. I avui, que és divendres, et proposaré una feina relativament senzilla, que et demanaré que, si vols, la facis al llarg del divendres, 6-7 vegades. Al llarg del diumenge, 6-7 vegades. Al llarg del dissabte, 5-7 vegades. En realitat, et demanaré que facis això que t'explicaré ara en petites parades d'un minut que aprofitaràs per respirar i per practicar el que ara et diré. Així que ja veus que la feina d'aquell cap de setmana és ben simple. És parar unes quantes vegades, cinc, sis, potser set vegades, reer, un minutet. i practicar el que jo t'explicaré ara. Mira, aquest demano que et practiquis té a veure amb la consciència del jo, la consciència de que nosaltres som un testimoni, de que nosaltres som una presència, de que nosaltres som la capacitat de percebre no als pensaments. Jo no sóc els meus pensaments. Jo no sóc els meus sentiments. Soc qui se n’adona. I la forma de practicar-ho és molt senzilla. Mira, ara mateix m'estàs sentint. Ara mateix les meves paraules estan arribant a tu a través de l'oïda. Els meus mots, les meves paraules arriben a tu a través de la oïda. Tu man'tens, tu comprens el que jo estic dient, però no és la oïda la que compren, no és la oïda, no és el timpà, no és l'orella qui està comprenent el que jo estic dient. No. La oïda, el timpà, la vorella... Només són un vehicle a través del qual arriben les paraules, però la comprensió no es produeix a la uïda. Vull que intentis localitzar l'espai on tu simplement ets comprensió? Ara m'estàs sentint, ara m'estàs sentenent, però aquesta comprensió no es produeix a la uïda, es produeix a es un espai que sempre està present. Aquest espai l'ets. Tu ets aquest espai. Quan facis una parada al llarg del dia, un minutet, et demanaré que paris atenció en aquest espai que se n'adona de ser. T'ho explico d'una altra manera. Tanca els ulls. Tanca els ulls i ara torna a obrir-los. Si te n'adones, quan obres els ulls es produeix la visió. A la millor estàs veient unes parets, un terra, un paisatge... adona tant que les imatges entren a través dels teus ulls, però no són els ulls els que se n'adonen. Tu veus perquè hi ha un espai en tu que és pura comprensió vull que te n'adonis que els ulls només són portes només són finestres només és una mena de càmera de fotografia a través de la qual passa la imatge però si tu comprens el que estàs veient no és perquè ho estigui comprenent el teu ull sinó perquè ho comprens tu una cosa és el que veus i l'altra el jo que compren el que està veient una altra forma de practicar-ho és adonar-te'n que pots percebre el cos per exemple pots percebre el braç ja veuràs percep el teu braç i l'altre braç i pots percebre també el teu crani el teu cap i pots percebre el teu coll i les cames, per exemple. Molt bé. Tu pots percebre el braç, però no és el braç el que se n'adona d'ell mateix. Hi ha un espai que és percepció. Hi ha un espai que és comprensió. Jo et demanaré que durant aquesta, però en divendres, dissabte i diumenge, facis petites parades d'un minut per percebis al teu cos i si t'adones que qui se n'adona és un jo, que el cos és, per d'alguna forma, una mena de, de cotxe, una mena de vehicle, però que tu ets un conductor, tu ets una conductora. Quan jo era petit estava, hi havia uns dibuixos que eren de Mazinger Z, que era un robot. I el màxim garcet a dintre portava un nen que el conduïa. Molt bé. Vull que percebis el teu cos, però que te n'adonis que tu no ets el teu cos. Mira, pots posar la teva atenció, posa la teva atenció al dit gordu al dit gros del peu dret. Posa, posa la teva atenció al dit gros del peu dret. Molt bé. Pots percebre el dit gros del peu dret, però no és, el, no és aquest dit el que se n'adona d'ell. El que se n'adona del dit no està en el dit. I vull que posis l'atenció en aquest jo que se n'adona. Perquè adonar-se'n, anar percebent, anar aproximant-se aquest testimoni aquest espai de comprensió ens permet generar una distància dels sentiments i dels pensaments i ens permet tenir molta més llibertat. Això és el que et suggereixo que facis durant aquest cap de setmana. No dic que et sorti no bé, eh? dic només que ho intentis. I posats a fer et demanaré dues coses més. Aprofita el cap de setmana, si pots, per dormir, per descansar molt, per fer migdiada, per mandrejar. Ja saps que el descans enforteix i equilibra el nostre cos. I la segona cosa, com que és cap de setmana, a la millor podràs sortir a la natura. Encara que siguin moments cortets aprofita. I quan siguis allà, a la natura, obre't tots els teus sentits per permetre que el vent, que el sol, que el tacte dels arbres, de l'aigua, dels rierols, es posi en contacte amb tu i t'ompli, t'equilibri, et cuidi. Ja veus que la feina d'aquest cap de setmana és suau. Tant de puguis fer petites parades, res... 5 o 6 o 7 o 8 parades d'un minut cada un d'aquests 3 dies del cap de setmana. I si vols, si vols, suaument, sense obligar-te a tenir èxit, si vols, ens veiem dilluns.